Розділ другий. Ми зустрілися з Галідденом в офісі Дюбея о половині на сьому і уклали угоду на 56 тисяч. Дюбея був коротун з обвітреним обличчям і довгим кошлетим білим волоссям. Він відчинив офіс о цій годині, бо я наполіг, що купівля має відбутися саме сьогодні. Розрахувавшись, усе підписавши і перетиснувши один одному руки, ми стали розходитися, я вже з ключами в кишейі. На мокрому тротуарі на півдорозі до наших машин я сказав, звертаючись до Дюбоа. «Чорт! Забув ручку у вас на столі!» і вам надішлють, ви ж у спектрі! Боюся, що скоро вже виселяюся!» «Можна і на ню аж надіслати!» Я похитав головою. «Вона знадобиться мені сьогодні! Ось натицю! Він простяг свою власну!» Тим часом Глідден, сівши в машину, нас уже чути не міг. Я йому помахав, а тоді мовив. Це була вистава для нього. Хочу поговорити з вами сам на сам. Брижі навколо зненацька примружених темних очей змінили їх вираз із майже сформованої зневаги на зацікавленість. «Гаразд», – погодився Дюбуа. «Ми зайшли назад у будівлю, і він ще раз відімкнув офіс». «У чому річ?» Спитав адвокат, знову сідаючи м'яке крісло за стіл. Я розшукую Рут Ларіс. Він прикурив сигарету. Безвідмовний спосіб виграти час на роздуми. «Навіщо?» – спитав він тоді. «Рут моя давня приятелька. Знаєте, де вона?» «Не знаю». «Якось трохи незвично опікуватися аж такою кількістю чужого майна, навіть не знаючи, де та особа». «Так, незвично, але саме за це мені заплатили. Рут Ларіс? Перепрошую? Вона особисто вам заплатила? Чи хтось інший від її імені?» «Не впевнений, що воно вас обходить, містер Конер. Думаю, на цьому я і закінчу розмову». Секунду поміркувавши, я швидко вирішив. «Спершу, будь ласка, завважте». «Дім я купив тільки для того, щоб пошукати там ниточок до місця перебування руд. Після цього я, суто з примхи, перероблю його на асьєнду. Нібо не до смаку, тотешня архітектура. Про що це вам каже?» «Що ви трохи схиблений». «Я кивнув і додав». «Схиблений, що може собі дозволити примхи. А отже, я з тих навіжаних, що здатні чимало клопоту спричинити. Скільки коштує ця будівля?» Кілька мільйонів? Не знаю. Дюба трохи знітився. Анубі, їх хтось придбав, щоб переробити на житловий комплекс, а вам довелося б шукати іншого офісу. Мій договір оренди не так то просто розірвати, містере Коннер». Я реготнув і повів далі. А потім, ні з того, ні з цього, ви опинились би під слідством місцевої адвокатської палати. Він скочив на ноги. То ви такий божевільний. «Ви певні? Не знаю, у чому вас звинуватять, поки що не знаю. Але розумієте, навіть сам факт слідства спричинить вам клопіт. А якщо із пошуком нової оренди виникнуть труднощі...» «Не люблю я отак вести справи, але часу мав обмаль, тож закінчив». «Ви певні? Певні на всі сто відсотків, що я божевільний?» Тоді він сказав, «Ні, не певен». А отже, якщо вам немає чого таїти, чому би не розповісти, як саме з вами домовлялися? Мене не цікавить адвокатська таємниця. Тільки обставини того, як цей будинок виставлено на продаж. Дуже дивує, що Рут не залишила жодної звістки. Дюба відкинув голову на спинку крісла і пильно глянув на мене крізь дим. Домовленість була телефонна. А може... «Рут була під наркотиком, а може, її залякали?» «Не смішіть, а взагалі у чому тут ваш інтерес?» «Як я вже сказав, вона моя давня приятелька». Його очі розширилися і звузилися. Дехто бо досі знає, з ким саме Рут свого часу приятелювала. «Крім того, – повів я далі, – недавно від Рут надійшов лист, де вона просить мене прилетіти». «Ідеться про щось термінове, аж нема ні рута, ні звістки, коли перебралися невідомо. Підозріло це якось, я її містере Дюбуа розшукую». Він був не сліпий, бачив, як скройний мій костюм, усвідомлював його ціну. А ще, може, мій голос по довгих роках керування має авторитарні нотки. Так чи інакше поліція адвокат не викликав. Усі домовленості були телефонні, листовні. Я щиро не знаю, де пані Ларіс тепер. Вона повідомила тільки, що їде з міста, і попросила збути будинок разом з усією обставою, а гроші покласти їй на рахунок у митецькому трасті. Тож я взявся до цього і довірив продаж сонцезахисту. Дюбе відвернувся, тоді знову глянув на мене. «Ну, звістку моя клієнтка таки залишила. До запитання певній особі не вам». Якщо адресат не з'явиться протягом 30 днів від надходження звістки до мене, я її надішлю за призначенням. Чи може я поцікавитися особи, адресата? Це добродівжа таємниця. Вимкніть телефон. Наберіть 73-73-73 у Гленкову, Коштам абонента ще відповість. Попросіть перемкнути особисто на Доменіка Малісті директора представництва від корпорації «Наша річ» на цій планеті. Назвіться йому, скажіть, з паршивої вівці, хоч вовни не жмут. І хай вам ідентифікує Оренса Джона Конера. Дюбуа так і зробив. Повісивши слухавку, звівся на ноги, перетнув офіс, відчинив невеликий сейф, у стіні вийняв якийсь конверт і подав. Конверт був заклеєний з машинописним іменем адресата. Френсіс Синдоу. «Дякую». Я розірвав папір. Розглядаючи вміст три предмети, я ледве стримував почуття. Там було ще одне фото Кетті, в іншій позі на дещо інакшому тлі, фото рут старшої трохи гладшої, але досі привабливою, і записка. Записка була пиянською. Автор звертався до мене на ім'я, домалювавши і малий символ, що у святих текстах означає шимбо здвигни грома. Підпис «Зелен-зелений». Плюс ідеограма Беліона. Імені відсутнього серед 27 живих. Оце так, Бентега. Дуже мало хто знає особи ім'яносців, А Беліон – традиційний ворог Шимбо. Це Бог вогню, підземний житель. У проміжках між воскресіннями то Шимбо його розчленує, то навпаки. Я прочитав записку. Вона повідомляла. Якщо твої жінки тобі потрібні, шукай їх на Острові Мертвих. Боджес, Денго, Шендон і Карлик також чекають. Удома на безтурботній були 3D-знімки Боджеса, Данго, Шендона, Ніка, княгині Карли, теж вважаємо одною з моїх жінок, і Кеті. Ті шість фото я одержав раніше, а тепер він забрав і руд. Хто? Не міг я згадати ніяких зелен-зеленів. Але, звісно, добре знав Острів мертвих. «Дякую», – повторив я. «Щось не гаразд, містер Сендо?» «На жаль, але я це виправлю. Не хвилюйтеся, вас воно не стосується. Забудьте моє ім'я. Так, містер на Все добре?» «Все добре». Я ввійшов у будинок на вулиці Ньюаш. Проминувши фойє і всілякі вітальні, знайшов її спальню і взявся до обшуку. Вона залишила всі меблі. Крім того, кілька заповнених одягом шаф і комодів, що й особисті дрібнички, що їх ніхто просто так не залишить під час переїзду. Дивне було відчуття ходити оселею, що замінила собою іншу домівку, і бачити час від часу дещо знайоме Антикварний годинник, мальована ширма, інкрустований порцигар. Вони нагадали як життя перерозподіляє серед навіки чужого те, що колись мало значення обиваючі особисті чари, за винятком чарів, що засіли у спогадах про певне колишнє місце, певний минулий час. Аж тоді ви знову знаходите старі речі, і вони швидко плину, сюрреалістично вас непокоїть. А потім і ці чари гинуть. Образи в голові, проколоті знахідкою, остаточно спливають забутими вже емоціями. Ну, принаймні, зі мною так і було, поки я шукав підказок. Що ж тут могло статися? Години проходила за години, всі речі веселі по черзі проходили кріси та обшуку, і поступово о те, що я усвідомив ще в офісі Дюбуа, о те, що мене непокоїло ще з безтурботної, аж відтоді, як я дістав перше фото, нарешті замкнуло коло. Від мозку до печінок і знову до мозку. Я всівся і закурив. Саме в цій кімнаті зроблено фоторуд. І знімок єдиний без синього неба та скель на тлі. Але я обшукав усе і нічогісінько не знайшов. ані ознак насилля, ні зачіпок щодо особи мого ворога. Уголос промовив «мій ворог». Це були перші слова після мого «на все добре» біловолосому адвокатові, що раптом зробився такий запобігливий у тому будинку не дім, а гігантське акваріум. Це прозвучало дивно. Мій ворог. Тепер було ясно, як день, що на мене полюють. Навіщо, не знаю. Так, суд у нас догад. Убити. Ще з'ясувати б котрий з моїх численних ворогів за цим стоїть. Я порився в пам'яті. Зважив на дивний вибір місця зустрічі поля бою, згадав і свій сон про той острів. Вебити мене саме туди, щоб шкоди завдати, дурнувата ідея. Хіба тільки ворог нічого не знає про те, що за силу я здобуваю, потрапивши в будь-який світ моєї власної роботи. На мій бік стане все, щойно я знову висаджуюся на Елірію, планету, зроджену моїми таки зусиллями багато століть тому. Планету, де і був Острів Мертвих. Ні, Острів Мертвих. А я висаджуся, знав це напевно. Рут а ще, може, і Кеті. Заради них я мусив вертатися в той дивний рай, що сам колись і сотворив. Рут і Кеті. Два образи, що їх я ніяк не хотів сполучати, але довелося. Досі вони ніколи не існували для мене водночас. І це теперішнє відчуття мені не сподобалося. Я повернувся, і той, хто вибрав для пастки саме таку принаду, про це жалкуватиме, хай і недовго і острова мертвих уже не покине ніколи. Я з притиском загасив сигарету, замкнув червону замку в брему і поїхав назад у спектр. З Нинецька відчувся голод. Одягнувся вечеряти, спустився у вестибюль. Ще перед цим запримітив пристойний з вигляду ресторанчик ліворуч від входу в готель. На жаль, ресторанчик уже зачинився, буквально кілька хвилин тому – Тож я запитав у нічного порт'є, де ще можна добре поїсти цієї пори. У Бартолівських вежах над Затокою, сказав той долаючи позіхання, вони ще кілька годин працюватимуть. Довідавшись, як туди їхати, я вирушив і захапав там частку в люльковому бізнесі. Це навіть не дивно, радше кумедно, а втім усі під великим деревом ходимо, ви ж пам'ятаєте? Я приїхав, довірив припаркувати машину одній з тих ліврей у комплекті з усміхненою мармизою, що всюди мене переслідують. Відчиняють двері, які я і сам відчинити спроможний, Вручають непотрібного рушника, забирають портфель, що його я не планував здавати. Праву руку тримають на рівні талії, готові перевернути долони вгору, де лише натяк на блискіт металу чи шурхіт паперу. Не всякого того, що треба мають великі кишені під оті папірці і металеві предмети. Лівреї мене переслідують уже понад тисячу років. І, власне, гиду я навіть не ними самими, а їхньою клятою усмішкою, що вмикається як реакція на однісінький стимул. Тим часом мою машину переміщено з точки А в точку Б і поставлено між парою намальованих ліній, адже всі ми туристи. Колись чайові давали лише за те, що суто з логічного погляду має робитися швидко й ефективно, вони компенсували нижчу платню в певних професіях, це було зрозуміло, навіть прийнятно, усе зіпсував туризм. У тому столітті, коли я народився, біднішим країнам спало на думку, що всі туристи законні цілі. Так винник прецедент, що поширився всюди, навіть на рідні країни самих туристів. І якщо носиш ліврею можна усміхнено надавати небажані та непрохані послуги, ще й заробляти на цьому. Саме ця армія і завоювала світ. Після тієї тихої революції ХХ століття ми всі щойно сунемо ніз за Паріг, робимося туристами, громадянами другого класу, кого нещадно експлуатують усміхнені легіони підступних беззастережних переможців. Тепер у кожному місті Куди я подамся, на мене кидаються лівреї, струшують мені з комерціалу по, сують у руку брошуру, переказують свіжий прогноз погоди, моляться за мою душу, накривають калюжу імпровізованим хідником, протирають лобове скло, тримають мені пересольку над головою у сонячний або дощовитий день, у хмарну погоду підсвічують ультра-інфраліхтариком, чистять мені пупа, чухають спину, Голять волосся на шиї, застібаючи черіньку, взуття натирають, я відмовитися не встигаю. І нею сміхаються, тримаючи праву руку при талії. Ну, це ж бісе щасливим стев би світ, якби кожен одяг шурхотливо блискучу ліврею. Тоді нам би всім довелося всміхатися один одному. Я виїхав ліфтом на шістнадцятий поверх, був той великий заклад. Аж тут усвідомив, варто було ще з готелю місце забронювати. Ресторан роївся клієнтами. Я ж і забув, що завтра надріз колі вихідний. Адміністраторка записала, як мене звуть, і сказала чекати 15 чи 20 хвилин. Тож я пішов до одного з двох барів випити пива. Пригубивши пінного, я розвернувся. На протилежному боці крихітного фоє у мороці другого бару ширяло гладке обличчя, ніби знайоме. Надівши спецокуляри з телескопічною функцією, я роздивився обличчя, тепер уже в профіль. Ніс із вухами відповідні, волосся не того кольору, та й шкіра темніша, але таке легко втнути. Я вже підвівся і пішов у той бік, коли мене зупинив офіціант. Не можна, мовляв, виносити з бару напої. Я йому йду в другий бар. Тоді він заохотився перенести пиво, всміхнувся, а праву руку зігнув у лікті до талії. Прикинувши, що дешевше буде купити нове, я дозволив йому й допити пиво. Чоловік сидів самотою за чаркою чогось яскравого. Підходячи до його столика, я зняв і сховав окуляри. Штучним фальцетом спитав. «Можна до вас приєднатися, містер Бейнер?» Він ж підскочив, ледь-ледь у середині шкіри тільки жири колихнулися раз». Наступної миті сфотографував мене сорочачими очима, я знав, що машина в його голові враз розкрутила колеса, як демон на велотренажері. Волибонь, помолилися, почав був казати він, аж тут усміхнувся, відразу нахмурився і виправився Ні, помилився я. Але ми, Френку, таки довго не бачилися, і обоє перемінилися, точніше, перевдягнулися по-дорожньому». Сказав я вже звичним голосом, сідаючи навпроти. Він легко, немов заарканивши, прикликав офіціанта. Спитав мене. «Що питимеш?» «Пиво. Будь-яке». Почувши це, офіціант кивнув і пішов. «Ти вже поїв?» «Ні, чекав, доки столик звільниться. Отам сидів, аж бачу ти». «А я поїв. Якби оце не піддався, несподівані забаганці випити на коня по вечері, ми могли б розминутися». «Дивно». Сказав я йому і докинув. Зелен-зелений. Що-що? Верде-верде, грюн-грюн. Боюсь, що не розумію. Це якась кодова фраза, що я розпізнати маю. Я здвигнув плечима. Скажімо, молитва моїм ворогам на погибель. Що чути нового? Коли ти вже тут, я, звісно, маю до тебе розмову. Можна до тебе підсісти. То, звісно. Тож, коли Лері Коннер дочекався своєї черги, ми перейшли за столик в одному з безлічі кабінетів, що їх було повно на цьому поверсі вежі. Зорі на ясної ночі нас тішив би гарний краєвид затоки, але небо було хмарне, і над темними океанськими валами від часу до часу блискали тільки буйки і неприємно пруткі прожектори. Бейнер вирішив що апетиту ще трохи має, і взяв повноцінну вечерю. «Я ще й половинки стейка не з'їв, як він уже гамнув вгору спагетті і масу кривавих на вигляд ковбасок, а потім десерт – шорткейк, чизкейк і каву». «Оце смакота!» – підсумував Бейнер, негайно встромляючи зубочистку у верхню частину першої усмішки, що я від нього побачив в років за сорок. «Сигару? – запропонував я. – Дякую, не відмовлюся». Зубочистка зникла, зажевріли сигари, з'явився рахунок. Завжди так роблю в людних закладах, коли з рахунком не квапляться. Закуриш сигарку, пустишся зайдемо димок, і ось тебе вже й розраховують. Пригощаю, заявив Беннер, коли я брав рахунка. «Дурня, ти мій гість». «Ну, нехай». Зрештою, Білл Беннер 45-й у галактичному рейтингу найбагатших. Не кожного дня випадає нагода повечеряти з кимось успішним». Коли ми виходили, Біл заявив, «Маю де поговорити. Щодай, відвезу». Тож ми сіли в його машину, і, залишивши позаду ліврею та кислий писок, хвилин 20 крутилося містом, струшуючи гіпотетичні хвости. Зрештою під'їхали до житлового комплексу кварталів за вісім від бартолівських веж. У вестибілю Біл обмінявся кивками з консьєржем. «Що там на завтра? Дощик не намічається? Сонячно буде». Сказав консьєрж. Тоді ми поїхали на шостий поверх. Стінні панелі в коридорах були повні штучних самоцвітів. Деякі з них просто мусили бути очима. Ми зупинилися. Біл постукив у двері, звичайнісінькі з вигляду. Тричі. Павза. Двічі. Павза. Двічі. Я знав, що завтра код зміниться. Відчинив хмуролицей молодик у темному костюмі. Вейнер тиснув за спину великим пальцем, то й слухняно кивнув і вийшов. Біл замкнув двері зсередини. Але я встиг помітити край металевого бронелиста, між двома плитами штучного дерева. Ще п'ять-десять хвилин Вейнер перевіряв кімнату разючим розмаїттям обладнання, призначеного виявляти жучки. Але спершу на мигах мені показав тихо будь. Потім на всяк випадок активував кілька глушилок, зітхнув, Зняв піджак і повісив на спинку стільця, сказав, обернувшись до мене. «Тепер можна і поговорити. ж вип'єш? Ти впевнений? Це вже безпечно?» Поміркувавши секунду-другу, він відповів «Так, тоді якщо є бурбон із водою». Білл пішов у сусідню кімнату. Вернувся десь за хвилину з двома склянками. Його, власне, якщо він замислив зі мною про справи поговорити, містила, напевно, чай. Але мені було геть не чхати. «То в чому річ?» – спитав я. «Чурт, забирай. То про тебе правду таки розповідають, як ти дізнався?» Я здвигнув плечима. «Але цього разу ти мене не візьмеш, як із вагійськими видобувними концесіями. Не знаю, про що ти. А, шість років тому…» – я засміявся. «Слухай, я мало цікавлюся тим, що мої гроші собі поробляють аби під рукою були, як стане, потреба. Фінансове порядкують довірені люди. Якщо років шість тому я її уклав у вагійській системі якусь вигідну угоду, це заслуга одного з моїх розумників. Ти стережеш капітал, наче вівчарка овець, а я це все делегував. Так, так, звичайно. Адже ти надріз колінко, то і цілком випадково натрапив на мене якраз напередодні угоди. До кого з моїх кадрів ти підкупив? Та нікого, чесне слово. Він здавався ображеним. От я б тобі сказав би, йому не загрожує нічогісненько, просто переведу кудись, де він більше мені не нашкодить. Повір, я тут не у справах. І наша зустріч таки випадкова. Ну, цього разу не розраховуй загарбати все. Не допоможуть ніякі тузи в рукаві. Та я навіть не претендую, клянуся. Чорт забирай, служ як по маслу. Бейнер ляпнув правим кулаком у ліву долоню. Я навіть продукту не бачу. Біл звівся на ноги, роздратовано вийшов, вернувся назад і вручив мені люльку. Гарне, похвалив я, п'ять тисяч за бесінь. Та я їх не дуже і курю. На більше ніж десять відсотків не розраховую. Я особисто це влаштував, і ти мені карт не поплутаєш. Отут я розсердився. Цього паразита, окрім як пожерти, цікавило тільки зробитися ще багатшим. Він автоматично виходив із того, що це і мої життєві пріоритети. Просто тому, що чимало листочків великого дерева підписані Сендоу. Тому я сказав «Або третину, або я сам укладаю угоду». «Третину?» Він скочив на ноги, як завелає. Добре, що кімната була звуку і без жучків. Давно я не чув таких висловів. Біл почервонів, розходився туди-сюди. А поки він мітингував аморальний загребущий грошохват, я сидів собі і міркував про люльки. Мали б ви мою пам'ять, знали б силу силенну курйозних фактів. Коли я ще був молодий і жив на землі, найкращі люльки роблено з пінки або бріару. Глиняні, страх як гріється, а дерев'яні швидко тріскаються чи вигоряють. Кукурудзяні ж небезпечні. Під кінець ХХ століття, може тому, що аж покоління виросло в затінку славнозвісного звіту щодо респіраторних хвороб, відбулося щось наподобу люлькового ренесансу. А до початку 21-го світові запаси Бріару і Пінки сильно виснажилися. Пінка – морський силикат магнію. Це такий матеріал усадовий. Трапляється у шарах, складених по части з мушель, що за довгі століття злежалися. Вона закінчилася, та й по всьому. А от бріарові люльки роблено з корення деревоподібного вересу Еріка Ербореа, що ріс тільки де інди на Середземномор'ї, і що буділу підіймав досягти років ста. Корчували його нещадно, а понасаджувати нового навіть не думали – Унаслідок цього більшості нинішніх люлькокурів доводиться задовольнятися виробами спіролітичного вуглецю. Але пінкові та бріарові люльки досі тримаються в пам'яті і у колекціях. На деяких планетах відкрито невеликі поклади пінки, що буквально за ніч робили когось багатієм. Але Еріка Арбореа росла лише на Землі, а годящих замін не знайшлося. Люльки ж нині – курецький мейнстрим. А ми з Дюбуа – білі ворони. Оце, що Бейнер мені показав, було справді гарно. Бріарова, з полум'яною текстурою, а отже… 15%, говорив Бейнер. «І то мені майже ніякого зиску не буде». «Не забріхуйся. Ці люльки на вагу платини, тільки в десятеро дорожчі». «Не край мені серця. Максимум – 18%. 30 «Тридцять? Френку, ну будь реалістом» то пропонуй щось реальне не у цю мечню. «Двадцять, це Макс, у з тебе 5 мільйонів!» Я лише зареготав. Тож наступну годину я торгувався суто зупертості, щоб то знав, як мене міряти на свою мірку, ще й мені вірений няти. І роль я зіграв блискучий результат 25,5% за 4 мільйони. Але мені довелося набрати малісті, щоб грошенят перекинув. Дуже шкода було його будити». Ось так я і захапав частку в люльковому бізнесі на дрісколі. Це навіть не дивно, а радше кумедно. А втім, усі під великим деревом ходимо, ви ж пам'ятаєте. Коли все скінчилося, Бейнер ляснув мене по плечу і запевнив, я добрий торгаш, волів би він на одному боці зі мною бути, а не на різних. Приніс іще випити, прозондував ґрунт щодо того, чи не поступлюся я Мартіном Бременом. Білові, бачите, не вийшло самому найняти кухаря рігліця, і знову спитав, хто саме мене навів. Він підкинув мене до веж. Ліврейник перемістив мою машину на кілька футів і притримав дверцята. Отримавши гроші, вимкнув усмішку і забрався. Я ж поїхав у спектр. Дарма ото не поїв у готелі і не завелився спати раніше замість підписувати листочки весь вечір. Радіо в самоковзі... Зіграло джазову пісню, яку я давнього давна не чув. Вона, ще дощ, акурат після неї почався. Навіяли відчуття самоти і неабиякий смуток. Машин було мало, я розігнався. Зранку я надіслав кур'єрограму Марлінові Мегапейському. Запевнив, щоб той не сумнівався, що йому його навідає до п'ятого сезону. А ще запитав, чи не знає він буве, пиянця ім'я зелен-зелений, або схожий що міг би якось бути пов'язаний з бельйоновим іменем. Просив, щоб і відповідь Марлін дев і не бестурботну, коштом адресата Лоренса Джи Коннера. Підписувати не став. Я планував полетіти з Дріскола на власну планету того самого дня. Кур'єрограма – чи не найшвидший і найдорожчий спосіб послати Міжзоряну звістку? Але такий немиттєвий. Відповідь буде тижнів за два». Справді, надсилаючи звістку такого класу з такою зворотною адресою, я трохи ризикував розкрити свої інкогніто на дрізколі. Але вже сьогодні мене тут не буде, то на що гаяти час. Виселився з готелю, поїхав на нюаж, ще раз уже на останок глянув той маєток. По дорозі спинився на пізній сніданок. У Малиновому палеці знайшлася лише одна новенька деталь. Дещо в поштовій скринці. Широкий конверт без зворотної адреси. Адресат Френсіс Сендоу. Адреса маєто Крут Ларіс. Я взяв конверт у будинок і не розривав, аж доки переконався, непроханий гостей немає. І тільки тоді заховав назад у кишеню крихітну трубочку, здатну миттєво і безшумно завдати природної смерті, усівся і розкрив листа. Так, ще одне фото. Це був Нік, мій давній друг. Нік, карлик, Нік, мертвий Нік. Гарчав щось у бороду, готовий кинутися на фотографа зі скельного карнизу. «Відвіддай Іллірі, там живуть усі твої друзі», – повідомляла записка англійською. Я закурив першу за день сигарету. Справжню особи Лоренса Коннера знали малісті Бейнер і Дюбуа. Малісті – моя людина на дрісколі. Я платив йому стільки, що він, принаймні, я сподіваюся, був вищий за всяке хабарництво. Так на людину і по-іншому можна натиснути, але сам він дізнався, хто я такий лише напередодні, отримавши шифр до спеціальних інструкцій, нате прислів я про вівцю. Щось малувато часом натиск. Бейнер. На що йому взагалі мені дошкуляти? Ми ділові партнери. Цей спільний бізнес, ніби та крапля в морі не більше. З нашими статками, навіть зіткнення інтересів, що час від часу таки виникали, особистими не ставали, викреслюємо. Дюбуа теж не здався особою, що могла б мене виказати, принаймні не після того, як його офісі висловився щодо готовності йти на крайне, щоб дістати, що хочу. На безтурботні ніхто не знав, куди я збираюся. окрім діловода секретаря, але той спогад я стер, перш ніж вилетіти. «Я розглянув альтернативу. Якщо Рут хтось викрив і вимусив написати те послання, він міг логічно виходити за такого. Відреагую, значить, і цього нового листа одержу – ні, нічого страшного. Це видалося можливим, цілком ймовірним. І означало, що надрізколі є дехто, чию особу я б охоче з'ясував. Чи варто заради цієї мети залишатися?» Слід невідомого, що надіслав ту останню світлину, міг би й малісті взяти. Але якщо за відправником стоїть хтось іще, і той хтось розумний, то його підлеглий знає край мало. Може і взагалі безневинний. Не таке но малісті, а результати хай надсиле не безтурботно. Однак наберу його з іншого телефона, а не за цього, що просто під правою рукою. Усього за кілька годин не матиме значення, хто в курсі, що Конер це сендова, хто не в курсі. Я вже буду в дорозі, і конором більше ніколи не стану. Причина всіх на світі нещасть, – якось мені заявив Карлик Нік, – це краса. Не істина, не доброта, – уточнив я. Ну, і вони співучасниці, але краса головна винуватиться, справжній принцип зла. Не багатство, гроші прекрасні. Як і все, чого тобі бракує, поїсти, попити, потрахатися. ж Він так гупнув об стіл пивним кухлем, що до нас із десяток голів обернулися. Краса, щоб їй. Її... Ну, а як щодо красенів? Чи то падлюки, бо знають, що все буде по їхньому, чи то зашугані, бо знають, що їх усі щиро ненавидять. Падлюки весь час кривдять інших, а зашугані підсирають самі собі. З них часто бувають гомики чи ще якісь дивики. І все через кляту расу. А красиві предмети. Вони спонукають украсти або почуватися зле, бо лапу накласти не можеш у сраку їх. Зажди, ну, завжди. Предмет хіба винен, що він красивий, а вродлива людина, що вона вродлива, просто так склалася. Ник знизав плечима. Винен, не винен. А хто про вино говорив? Ти говорив про зло. Це натякає, що десь у логічному ланцюжку є й провина. Тоді краса винна. Пішла вона. Краса як абстрактний принцип. Так. І у конкретних проявах. Так. Ну не сміши. Провина передбачає відповідальність наміри. Відповідальність несе краса. Випи іще пива. Нік випив і знову ригнув. Повів далі. Гляньмо лише на красунчика далі за стійко, а того, що намагається зняти кралю в зеленому. Йому колись неодмінно носа розквасять. А б би він неврадливий, то цього б не мусило статися. Пізніше Нік ділом довів, що мав таки рецю. Узяв її розкваси вкрасені красені носа, або й його назвав коротунчиком. А отже, можливо, Нікові слова й містили дещо цю правди. «Нік був за вишки з метр двадцять, плечі та руки мав атлетичні, дужі. Не пам'ятаю нікого, хто міг би його побороти в армреслінгу. І голову мав звичайного розміру, заросло білявим волоссям і бородою, із парою синіх очей над поламаним носом, скривленим трохи праворуч. Його лиха усмішка, звичайно, демонструвала лише півдесятка з комплекту жовтих зубів. Нижче пояса «Нік був цілковито покручений». У його родині, куди не плюнь, та влучиш у кадрового військового. Батько був генерал, брати і сестри, крім однієї особи, офіцери того чи іншого роду військ. Нік виріс у середовищі, просякнутому мілітаризмом. Назвіть будь-яку зброю, і виявиться, що він нею вправно орудує. Умів фехтувати, стріляти, їздити вверх бомбу закласти, зламати дошку чи шиї голіруч, вижити в екстремальних умовах. Але ні одна медкомісія в цілій галактиці не визнала б його придатним. Карлик, бо я найняв його на посаду мисливця. Відстрілювати результати невдалих експериментів. Він ненавидів усе гарне і все вище за нього самого. «Те, що нам із тобою здається красивим, – сказав я, – у це може викликати нудоту. І навпаки. А отже, краса – річ відносна». Та ж не можна осуджувати її як абстрактний принцип, якщо фігня. Це означає, що регілійці просто кривдять когось, гвалтують, крадуть і підсирають самі собі через щось інше. Адже краса все одно десь сидить, вимагаючи злочинів. То як ти можеш звинувачувати окремий прояв? Ми з регілійцями бізнес проведемо. Так. А отже їхнє уявлення перекласти по-нашому можна. Чах і мат. Тут-то той красень, що знімав крелю в зеленому біля барної стійки, зібрався у туалет, прийшов поруч і кинув Нікові. Писун на стільця коротунчику. На цьому наш вечір у барі завершився. Нік присягався, загинув в чоботях на якомусь екзотичному сафарі. Але знайшов своє кіліманджеро на землі, де медики зцілили його від усього, окрім швидкоплинної пневмонії, підшепленої просто в лікарні. Це сталося приблизно два з половиною століття тому. Я був серед тих, хто ніс його труну. Розчевив сигарету, вернувся до самоковза. Що загнилизна в міді завелася з пізніше, пізніше, зараз мені пора. Світ мертвих ловив мене і спіймав. Два тижні я сушив голову над знайденим і тримав тіло у формі. Коли прилетів до безторботни, життя ускладнилося додатково. Планета моя підчепила новий супутник. Ще й не природний. «Що за фігня?» Знак оклику. Передав його мовним кодом. «Їсть!» – надійшла відповідь. «Запит на посадку. Крапка. Відмова. Крапка. Досі на орбіті. Крапка. Заявляє кома. Що з земної розвідки. Крепка. Хай сідає!» – дозволив я. «За півгодини після мене. Крапка. Отримавши підтвердження... Я перейшов на внутрішню орбіту, нарізаючи коле, поступово знижував модель Т. Набавившись із тваринами, я рушив додому в душ, скинув конорову личину і одягся вечеряти. Здається, найбагатший із усіх нинішніх урядів, зрештою визнав, що аж настільки важливим, що хтось таки розщедрився відрядити якогось низькооплачуваного держслужбовця, на чи не найдешевшому міжзоряному транспорті. Я заприсягся, що хоча б нагодую гостя як слід.